CAPITOLUL 4. STRATEGIA DE BRAND Întreabă 10 oameni de afaceri din domenii diferite cum definezi strategia pentru afacerea lor și vei primi probabil 10 răspunsuri foarte diferite, nu numai din punct de vedere al conținutului, ci și al structurii. Conceptul de strategie este atât de vast încât nu este surprinzător că există multe modalități de a vorbi despre el. Cu toate acestea, indiferent de modul în care ales să îl definești, există elemente strategice comune pe care fiecare afacere trebuie să le prezinte într-un fel. Aceste elemente influențează succesul afacerii tale, indiferent că ești conștient sau nu de acest lucru Crearea strategiei de brand se aseamănă de unei hărți, iar poziționarea îți stabilește locul și destinația, adică scopul tău este absolut imposibil să oferi cuiva indicații concrete dacă nu știi unde vrea să ajungă și unde se află în acel moment Odată ce știi aceste amănunte, îți poți configura cea mai bună variantă de a ajunge acolo Primul lucru pe care trebuie să-l facă fiecare antreprenor este să stabilească în linii mari direcția în care se îndreaptă aceasta este viziunea de suprafață a ceea ce îți dorești să realizezi în afacerea ta, pe cine vei deservi și cum vei ajunge acolo. Iată cum definim acest pas. Scopul principal De ce există afacerea? Viziune Cum va arăta lumea dacă vei realiza tot ceea ce îți dorești? Valori de bază În ce crezi și cum te vei comporta de-a lungul călătoriei tale? Obiective majore care sunt punctele cheie pe care le vei atinge pe parcurs? Integrarea produsului pe piață Definirea procesului prin care produsul sau serviciul oferit, adică oferta, rezolvă în mod unic o problemă importantă pentru clienții tăi. Iată cum definim acest pas. Clienți Cine sunt clienții tăi țintă? Ce problemă rezolvi pentru ei și ce apreciază la soluția ta? Concurența ce alte soluții sunt disponibile pentru clienții tăi? Care este poziția optimă pentru tine în acest peisaj? Oferta Cum se aliniază caracteristicile soluției tale specifice la ceea ce clienții tăi apreciază cel mai mult? Ce avantaje ai în crearea și livrarea acestei soluții? Brandul și modalitatea de comunicare sunt ceea ce clienții tăi văd mai întâi. Așa că este tentant să sari direct la acest pas. Dar, așa cum indică și ilustrația, acest pas este de fapt o extensie a zonelor anterioare ale strategiei tale. Aceste piese trebuie să încorporeze atât direcția ta generală cât și calitățile soluției pentru clienți. Iată cum definim acest pas. Brand Conexiunea emoțională cu clienții care construiește încredere prin prezența ta vizuală. Comunicare Cuvintele și mesajele propriu-zise pe care le utilizezi pentru a comunica ceea ce oferi clienților tăi la nivel funcțional, emoțional și aspirațional. Când toate aceste domenii funcționează în armonie, se creează o punte solidă între tine și clienți. Concurența va sta mereu la pândă, dar clienții nu vor renunța cu ușurință la relația puternică pe care o vor avea cu brandul tău. Important! O regulă de aur a strategiei este să identifici ceea ce nu vrei să faci.